а до Новгорода. Адже, судячи з попередніх повідомлень, він знав про прихильність до нього киян. І друге. Чому Мстислав не скористався повною мірою зі своєї перемоги і навіть не зробив спроби уволодіти столицею Росії? Перше залишилося без відповіді і у літературі. Стосовно другого, то з часів Карамзіна вчинок Мстислава пояснюється здебільшого його великодушністю. Грекову здавалося, що Мстислав узагалі був байдужий до Києва і, закріплюючи за собою все Чернігівське лівобережжя, виявив себе як представник нового політичного ладу. Думається, все-таки, що головною причиною миролюбності Мстислава була позиція киян. Вони не впустили його до Києва один раз і, очевидно, не дали жодних підстав сподіватися на зміну свого рішення. Розуміючи це, Мстислав послав до Новгорода послів із грамотою такого змісту. «Сяді в своєму Києві». Ти є сі старійший брат, а мені буді сі старана. Обережний Ярослав не пішов негайно до Києва, певно не будучи впевненим у щирості брата, а надіслав до Києва своїх намісників. І бяху Києві мужи Ярославлі, а сам і далі лишався на Новгороді. Причиною цього, очевидно, було небажання повертатися на київський стіл з ласки молодшого брата, а відповідних військових сил для походу на Київ у нього не було. Тільки 1026 року Ярослав Савакупівоямногі повернувся до Києва. Тоді ж брати уклали в Городці мирну угоду, за якою розділили Русь на дві сфери впливу. І розділиста по Дніпре русскую землю. Ярослав присяг сторону, а Мстислав ону. Іначе стати жити мирно і в братерлюбстві і уста у собі це і мятеж, і бить, тишина велика в землі. Із цитованого вище повідомлення літопису 1026 року про поділ Росії на сфери впливу видно, що то був значною мірою формальний акт, який не спричинив появи двох незалежних державних утворень. Можна лише говорити про зародження на Русі колективної форми врядування, в даному випадку системи Думвірату. Сталося розосередження політичних функцій між двома центрами руської землі – Києвом і Черніговом, які відтепер разом управляли величезною країною. Така організація влади в цілому позитивно позначилася на внутрішньому розвитку Київської Русі. Про це свідчить бурхливе будівництво Києва, Чернігова, Переяслава, інших давньоруських міст, заходи щодо зміцнення державних рубежів. У галузі зовнішньої політики Ярослав і Мстислав разом вирішували всі основні питання. На перший план за того часу вийшов західний напрям зовнішньополітичної діяльності Русі. Після захоплення Болеславом Хоробрим Червенських міст утворилося постійне джерело напруження між двома країнами. Поки на польському престолі був Болеслав Хоробрій, досвідчений політик і вмілий полководець, а Ярослав ще не почувався надто впевнено в Києві, Неприйнятний для Росії статус-кво зберігався, але достатньо було порушити рівновагу, як відкритий конфлікт ставав неминучим.